Négy. Nem mondtam volna, hogy nyugodtan ültem az étterem teraszán, ahol a húsz éves érettségi találkozónk zajlott. Valójában órák óta tétlenül ücsörögtem. Túl voltunk a körkérdéseken, mindenki beszélt magáról úgy körülbelül öt percet, majd nagy szemeket mereztettek rám. Erre számítottam, nem volt furcsa, hiszen évek óta nem láttak. Készültem a foggatózásra, hogy miért jöttem vissza végleg. Nehéz volt beszélnem a kapcsolatom kudarcáról Johnnal, így nem is hoztam szóba. Ehelyett diplomatikus, felületes válaszokat adtam. Azt viszont tudtam, hogy Nóri és Gabi elől nem menekülök. Az igazat megvalva nem is akartam. A barátság, amely összekötött bennünket, évtizedes, még akkor is, ha ebből húszat én máshol töltöttem. Babakorunk óta ismertük egymást, és nagyjából azóta voltunk barátok. Különösek ezek a találkozók. Sokan, akik túl voltak már ilyesféle összejöveteleken, úgy mesélték, hogy minden úgy marad, ahogy volt. Az emberek automatikusan annak a társaságát keresik, akikkel jóban voltak. Régi barátok egymás mellé ülnek, régi szerelmesek zavarban vannak egymás előtt. Végtelenül hálás voltam Nórinak és Gabinak, hogy hatalmas öleléssel köszöntöttek, és mint egy védőpalsként vettek körbe egész este. Úgy tűnt, hogy a barátságunk, a gémiben kötött védés szövetségünk még mindig tart. Kibírt éveket és óceánnyi távolságokat. Annyi kérdésük volt, és egyébként nekem is, hogy más szinte a közelembe sem férkőzött. Nem bántam. Tudtam, hogy jó ideig a városban maradok, talán örökké, és bővel lesz időn felvenni a kapcsolatot azokkal, akikkel szükségét éreztem. Sokakkal eltávolodtunk egymástól, másokkal soha nem is álltunk közel egymáshoz. Az isteni rántott hús és kovászos uborkahegyek elfogyasztása után a kajakóma csendje telepedett ránk egy pár percre, amikor Nóri szólalt meg a maga mély és nyugodt hangján. Na, akkor ideje be rúgni, hölgyeim! A szavait tett követte. Iszonyú csinos fenekével együtt a bárpult felé indult, Gabi és én pedig csendben vigyorogva és bólogatva néztünk utána. Mindig jobban bírta a piát, mint én. Somolygott mellettem a három gyermekes édesanyja, kire ráfért az ital. Nem nagyon értettem. Tudod, Gabi, kezdtem bele, Felfoghatatlan, hogy neked hogyan lett három gyereked, amióta nem láttalak. Először is, mert nem jöttél haza, rázta meg a kezét fenyegetően. Igaz, bólintottam beletörődve. Másodszor hazudnék, ha azt mondanám, hogy így terveztük. A kislányunk születése után szerettünk volna egy kisfiút, de elbaszarintottuk, mert ikrek lettek. Azóta megállandóan fáradt vagyok, mert egy kisfiú helyett kettő, szóval... Durva, mondtam komolyan. Ja, tök durva. Egyrészt terrorista mind a három, másrészt örök mozgók. Harmadrészt néha azt hiszem, hogy direkt szövetséget alkotnak azért, hogy engem bosszancsanak. Viszont iszonyú jó testvérek, és ez csodálatos látni. Meg a dolgomat is megkönnyítik. Most már elég sok időt el vannak egymagukban is. Szeptemberben az ikrek is suliba mennek, szóval picit könnyebb lesz. Jó. Ja vissza visszadolgozni, szólt közben a három hideg proszekóval visszatérő Nóri. Nem tudom, hogy bírod. Hát, most hiszem visszamenni dolgozni változatos lesz. Gondolj bele, hogy majdnem tíz éve otthon vagyok, nem fog ártani. Gabi megvonta a vállát. Erre iszunk. Emeltem fel a poharat, és nagyot kortyoltam a hideg italból. Csodálatos volt. Jól esett. Valójában a megkönnyebbülés miatt éreztem ilyen jól magam. Megkönnyebbülten és boldogan vettem tudomásul, hogy a lányok még ugyanazok attól eltekintve, hogy eltelt húsz év, és mindhármunk élete gyökeresen megváltozott. Ismét kortyoltam és bámultam a teraszról és jól látható Balatont. Írtelen az asztalomra dobott mobilomon megjelent John arca. Aznap hatodjára hívott. Ez ki? kérdezte Nóri. Az ex-em. Ja, az amerikai, bólintott. Nem beszélsz vele? Írtam neki sms hogy megérkeztem. Másról nem igazán. A lányok diszkréten hallgattak. Hirtelen úgy éreztem valami erősebbet is innék. Bár nem akartam az egész tragikomédiát elmesélni, mégis tartoztam némi magyarázattal. Hát... Ennek a kapcsolatnak már elég régóta vége van. Furcsa, mert nem volt nagy dráma, megcsalás vagy ilyesmi, egyszerűen csak kiült a szerelem. Sokkal előbb el kellett volna jönnöm, de nem akartam odhagyni mindent. Az a nagy helyzet, hogy valójában nem john volt nehéz elszakadnom, hanem Amerikától. Szerettem ott élni, könnyű volt, jó volt. Gördülékenyen mentek a dolgaim. Nagyjából ennyit tudtam mondani, többre nem volt energiám. Hát, anyád rád bízta a boltot, akkor megtapasztalod, hogy itthon nem lesz könnyű, majd jól megszívat az önkori az adókkal, mondta Nóri. Ezt nem értem, mondtam, hogy hogy megszívat az adókkal. A lányok nevettek. Majd rájössz évikém, hogy ez itt nem Amerika, mondta Gabi, és ismét kortyolt az italából. De legalább itt van a Balaton, mondtam és újra a sötétségbe burkolózó nagy vizet bámultam. Meg itt vagytok ti. Az igaz, vigyorgott Nóri. Mi itt vagyunk és segítünk, amiben tudunk. Nem mondanám, hogy nem gondoltam át millió a döntésemet. Hazaköltözöm. Mivel Johnnal nem született gyerekünk, és papír sem pecsételte meg kapcsolatunkat, a döntés utáni pillanatokban könnyűnek éreztem magam. A fura az, hogy ahogy jöttem, úgy mentem. Egy bőröndel. Sok emlékkel, tapasztalattal és fájdalommal. Tudtam, hogy a vissza visszavár, így a gondolat egy idő után könnyű volt és szórakoztató. Mármint egy bizonyos szemszögből. Persze a Facebookon követni az itthoni életet és ténylegesen itt élni felért egy kulturális sokkal, de ennek még a közelében sem jártam. Egyelőre egyik ámulatból a másikba estem, örültem az embereknek, és csodáltam anyám bátorságát, amivel nekivágott a nyárnak. De én? Hogy a fenébe fogok boldogulni? Azt tudjátok, hogy anya kiadta a lakását, engem pedig beköltöztetett a bolt fölé? Kérdeztem. Hát igen, volt egy ilyen ötlete hónapokkal ezelőtt, és valójában tőlem kért segítséget. Lógatta a fejét bűnbánóan Gabi. De remélem nem haragszol. A lelkemre kötötte, hogy ne szóljak neked. Mondjuk, mivel nem beszélünk, ez nem volt nehéz. Némi sértődöttséget éreztem a hangjában, de eleresztettem a fülem mellett. De úgy haragszom. Csak furcsálodtam, hogy nem említette nekem. Hazajövök, kvázi húsz év után, ő pedig itt hagy és elmegy hanyba. Furcsa, igaz? Kérdezte Nóri, akár csak egy felügyelő. Szerinted van, célja van ezzel? kérdeztem vissza. Én azt hiszem, mivel ezt az egész városban mindenki tudja, hogy anyugád a világon téged szeret a legjobban, nem véletlen, hogy lelépett és magadra hagyott. Egyébként kb. húsz méterre van Tihany, szóval ez így ebben a formában nem is igaz. Elgondolkodtam ezen. Mióta hazatértem, csak kapkodtam a fejem. A bolt, a kislakás, az anyám és az ő levendula szüretje és Tamás között. És arról mit tudtok, hogy Tamás pénzt adott anyámnak a boltra? Meg van benne tulajdon része? Észrevettem, hogy a két barátnőm egymásra nézett. Talán azon tanakodtak, hogy kiszólaljon meg először. Megkönnyítettem a dolgukat. egyébként hol ez a pasi? Nória a szemét forgatta. – Ugye nem? – kérdezte tőlem. – Mit nem? – Ugye nem vagy még mindig belezúgva. A pír elszínezte az arcom. – Szuper. – Tudtátok? – Jézusom, persze! – csattant fel Gabi, mire többen odafordultak. Erre lehalkította a hangját. De nyugi, nem árultuk el senkinek. – Most ettől meg kéne könnyebb ülnöm. Kérdeztem. Csak azt mondd meg, folytatta Nóri, hogy nem emiatt a fasz miatt jöttél haza, ugye? Dehogy, mondtam határozottan, nem. De attól azért frászt kaptam, ahogy anyám elmesélte, hogy egy, köze van a bolthoz, kettő néha azért ott alszik. Hát azért ez ritkán fordul elő, de egy ilyen hosszú házasságban vannak bukkanók, mondta Gabi. Réka időnként kiteszi a szűrét otthonról, de Tamás, amilyen hülye, ezt meg is értem. Hogy érted, hogy hülye? kérdeztem. Hát, vette fel a fonalat Nóri. Nem egy hűséges típus, maradjunk ennyiben, mondjuk húsz év után ki az. Én, vágta rá Gabi, én hűséges vagyok a férjemhez, mert imádom. Mázlista, mondta elgondolkodva. Azért ennek örültem. Legalább hármunk közül egyikünknek rendben van az élete. Szóval meséljetek, ha már anya szavú volt. Enyhén szólva. Anyám, miután lepakoltunk a boltban, elvitt ebédelni, ahol végighallgatta a Johnnal sikertelen kapcsolatomat, már amennyit megosztottam vele, majd visszavitt a bolthoz, adott egy új mobilt magyar telefonszámmal, megölelt és lelépett. Nem mondom, hogy nem sértődtem meg. Nagyon is. De hagytam menni. Pláne azért, mert másnap reggel, azaz ma friss kalács várt a bolt előtt. Gondolom nem ő autózott át tihanyból, hanem valakivel odavitette, de azért ez jó érzéssel töltött el. Mégis csak az anyán, én meg a csibéje, még mindig késztetést érzett, hogy etessen. Úgy tűnt, mindenről gondoskodott. Csak éppen az információkat tekintve hagyott a sűrű ködben. Viszont az erős egyénisége továbbra is működött abban a tekintetben, hogy nem válaszolt olyan kérdésekre, amelyekre nem akart. Mintha el sem telt volna húsz év. – Én csak annyit tudok, a város legkirálya bingatlanosaként vett át a szót Nóri. – Erre iszunk – emeltem kocintásra a maradék proszekómat. – Közi, közi, szóval... Annak idején, amikor anyukát kitalálta, hogy megveszi a sétányon az ingatlant, meglepődtem. Főleg azért, mert fogalmam sem volt, hogy Tamásé. Ebben mi a meglepő a félváros az övéké? Legyintett Gabi. Ha, jó, persze, ezt mindenki tudja, de hogy annak idején ő volt a szerencsés, aki fillérekért megvette, miután Isten tudja, hanyacorra is tönkrement. Szóval, amikor közöltem anyukáddal, hogy ki a tulajd, nem sok esélyt láttunk rá, hogy Tamás eladja. És nem is adta. Hallgatlak, mondtam, kezd izgalmassá válni. Tamásnak nem voltak tervei, de mivel kivételesen jó helyen van, nem is akarta eladni. Nem tudom végül anyukád, mivel győztem meg, elég sokszor találkoztak. Most úgy van a szerződés, hogy anyukád a bolt 70%-át tulajdonolja, Tamásé a maradék 30%. Viszont ami érdekes az az, hogy Tamás adott nem kevés készpénzt anyukádnak, hogy fel tudja újítani. Szerinted mennyit? kérdeztem. – Milliókat! – mondta Nuri legnagyobb megdöbbenésemre. A teljes villany és vízhálózatot újra húzták, felújították, a bolt alapjait megerősítették, nyílászárókat cseréltek, szóval komoly felújítás volt. Furcsálódtam. Anyám nem olyan, aki elfogad bármilyen ajándékot is. Viszonylag korán nekem is a fejembe verte, semmi sincs ingyen. Nem volt jó érzésem ezzel kapcsolatban. Tamás el tudja adni a boltot anyám feje fölül? kérdeztem. Nem, hiszen csak 30% az övé. anyukád viszont eladhatja, ha kifizeti Tamást. Nem nagyon értettem, ami értett. Befektetésnek elég gyenge a dolog, pláne, hogy Tamás papíron semmit nem tett bele a felújításba. De érted, Nóri? kérdeztem az ingatlanos profit. <gül> Őszintén szólva, nem. – Akkor sem értettem. Tamás elég jó üzletember, és az, hogy kifizette zsebből a felújítást, nem van rá. Fogalmam sincs, miért értette. – De majd egyszer elmondja. – Tűnöttem. Egyikünk sem értette. Ezen a ponton viszont már túl fáradt és eléggé picces is voltam, hogy tovább elemezem a bolt körüli furcsaságokat. – Minden esetre engem a következő hónapokban megtaláltok a boltban. – ott dolgozom és lakom, most pedig hozok még egy kör mert ez most jól esik. Álltam fel. Hármadhoz, mondta Gabi, és felemelte az üres poharát. Na mi van, ami kimenős vagy? kérdezte Nóri, akinek szintén üres volt a pohara. Igen, és örülök, hogy mi hárman újra együtt vagyunk, még ha húsz évet is kellett várni rá. A pult felé indultam, és nem tudtam nem észrevenni, hogy a régi osztálytársaim nagy része engem bámult mintha legalábbis lilára festett hajjal érkeztem volna haza. Én viszont hiába pásztáztam a teraszt, sem Tamást, sem a feleségét Rékát nem láttam. Annyi baj legyen. Volt egy olyan érzésem, hogy előbb-utóbb úgy is összefutunk.